در بیان تقسیم اول ذکر کو پیدبار د وضعی سره پیدبار در چه سره؟ وضعی سره اگر بیاوزه که در مادیوه او که وضع در حیعتوه قسلور قسمون سو خاص مشترک مول دویم قسم ذکر کهی دویم تقسیم دا تقسیم پا دیکی آتا اقسان نی پیدبار د طرق و در بیان سره یعنی در بیان پا طریقی در شوي دی او که در خفابان شوي دی غه چې کمو ذکر کوي بیا چې فیتبار د غور سره دی نو چلولی شوي دی که نه دی چله لی شوي احتمال د ن لري کو نه لري چور په دیکې شو ظاهر ننس په سر محکم بیا سور چې کمونو په دیکې شو د خف په ټوالي پیتبار باند دی دا په ټوالې څنګه دی د خپل زات نه دی کهته بار نه دی او بیا قابل دی ظالی دی وککوو نه دی سالور په دی شو خفی مشکل مجمل متشابه دا ته په یو قسم ک کېږي په یو تقسیم کې را ځي دویم تقسیم کې حسساه والا دا تقسیم دریم کړړه دی او دی اویم کړړه دی د دو تین کې پاختې بس د هغوی تقسیم ستانی چې ترو زهغور ماناوه خفه دویم تقسیم په ترکو د زهور د ماناو د خفا کې دی بال بذالك النظم المذكور في <تصفيق> تقسیم <تصفيق> باغ نظم چې هغه ذکر کړل شوی دی په تقسیم <تصفيق> کې تقسیم اول کې چې خاص عوام نه ذالك اسمه اشاره کیم دک نظم چې کم خاص عوام کې ذکرو یعنی كيف يظهر المعنى من النظم دا چې کم لفظ کمی معنی لا وځه وی دي نو داسنګ بیا استعمال شوې دي ظاهر دي ک خفیہ دي مسوقا او غير مسوقن شلول شوې دي کنا محتمل تعویل له او کنا او معنا پټه د نسنګ د لګ پټه د ګډه ر پټه حفان سالن او خفان کاملا دا سلور دي وهي دا اقسام نه ظهور دي اربعاتن اذن الظاهر والنص المفسر و د یا دو طالب جان کنا د خي پکاريږي خان دا وره په کارېږي چېنا س سو ته سوکو اخام وای بیا نه درجن سړی سوه بت کاري چې نوورواړې ویلال نوردي ځې خبرې یا دوور ګناانې آسان سان دي او سوا په کشتې داې مستعمل شوي وي و پیتبار د زخوري یا فیدوار د خفهنی ما ې ظاهره وي یا به مانا سر دي پټ که مع ظاهره نه بیا به خاال نه یا به چې کم نهنو دا زور د دی صرف د سغې د ووجه وي د بلې ووجه به ص به سره سیغې خپله معې ظاهره صرف د سغې د وجهنو دی ته ظاهر او کنا نه ور سره د بهر نه بله وجه م یو ذ شو وه دی ته ته سو بیا یاو بیا احتمال چې کم د نسخه لري او یا بن لري نکي احتمال د نسخه لارونو مفسر او کې احتمال د نسخه نه لارونو محکم دا یو طریقه غورا د ظاهر کې ظهور کم نه او په دې نسخه ظهور لګسته دي زیات تک نو نسخه منګا دا وي چې د بهر نه وسرو مې او ځای شوی دی نو خپل خوب کېشته کنه ها ظاهر شونه هم ظاهر شو مو نص اندا ظاهر خو نص ترسو شو جمع شو او تا ویلو چې د یو تقسیم اقسام به یو بل سره جمع کیږي نه ودل ته ظاهر د نص ترسو شو جمع پیار دا وی چې ابي احتمال د نسخ لري یا پښوی نو چې نستې او د چې کمدننو د بل بهر ووججه نسه دی ظاهر دی د بهر ووج ن دی او احتمال د ننسې لري نو ن شو مفاثر شو, ام نس شو ام او ن هم شو او که احتمال د ننس نه لري ن شو محکم مدل ته خداې شوه چې دا ظاهر په چا ک دی ننس کې او ن پچا چا کشته په سر کشته دا لاندینې به برنی کې شته او تعالی لو چې یو د یو تقسیم اقسام جبا کېدلې ځان په یکاب دی باندې دا غو رست یو غټه مسله ده خو یو طریقه راسته ده چې نه جمع کیږي دی جمع کیږي دی دې کو سره फरक ده ظاهر کې دا شرط ته چې دی باندې وی ولی شوی او نس کې دا شرط چې دی د غمانه لا چلاولې شوی او نسو به شرط عدم سو بشرط السوق بشرت شسو او دا ظاهر شو به شرط عدم سوق بیا نسکه به احتمال د نسخي د نسخي کومنه دي کې به احتمال له تعویل نيوي احتمال له ثاني نسکي سوق شرط شو او ظاهر کې څه نشته سوق نشته نو پر قراقي در شانت د نص او د مفسر فرق لري انا ساده چا مفسر چې مو مفسر چې دی نو وایي چې احتمال د نسخ شته احتمال چې شته او نص چې دی نو بده کې احتمال د تعویل نشته د تعویل او د تخصیص پکې نشته دا رنگ د مفسر او د محکم فرق دی چې مو پاسر دی چې پاري کې احتمال د نسخ شته او محکم دا لري چې بده کې احتمال د نسخ نشته یو طرریق دا دو ما او به احتتره طرریق ده چې او دا یو بر سره جمعه کېږي ځکه دد په منځ کې فرق اعتباري دی سباون په کشته دی ذاتی ذااتتی نه دی دد ذااتې مقابل خفی مشکل مجمل متشابی دي د دی واجهه د دی تقسیم اقسام ات دي دی په خپلو کې یو بر سره مقابلو نه دي د ظهور سلور او خپلو کې مقابلو ندي او د خفاف خپل اقسام په یو بل سره مقابلو ندي البته د خفف ده سلور د خفاداسو سلور او د ظهور ده سلور یو بل سره سي مقابل نو کدی یو بل سره جمع شینو څه خبره نه ده دای کې دا دا دا تغایر اعتباری دي تغایر په کې ذاتی نه نه لانه ان ظهور معناه فزاهر و امانه د دې فهم ما يه احتمال التاويل يا به استعمال له تاويل لري او يا نه فاين استعماله کې احتمال د تاويل لارو فاين کانه ظهور و معنا او کوې ظهور د معنا د بي په صرفي تا سره سره سره بل څه وجه بكي نه ظهور بكي لکم نه صرف د چاده وجه ده په صرفي مستشکر ف هو ظاهر ف هو ظاهر و الا فهو النص و الا لم يحتمله نو فین کابلل ننسخه فغل مفصر که قبل نخ قبلله نو داسېشی شوولله فغل محکم فاضې لقصسا موټول بعض اوله من بعض ځه د دی نه اغ ډی ولاري د ځنو نه فهجدله دافله د موجود ک کې داناندې په برنی کې والله تباې نوبا نه همما لی مبات دې ترمان ځ نه مطبباو بحس اعتبار او تبا ددي تریانزه بحث اعتبار اعتباری دي بخلال الخاص معلام والمشترك فانها متقابله بنفسها د يوبر سر ذاتن مقابل لي ذاتن سدي فلهذا لم يذكر المقابل د و جند ذکر کړه شی مقابل په تقسیم اول کې و ذکرت الثاني او ذکر کړه شی د بچکی فقط فقال ولهذا الاربعه اربعه تقابلها بيددي سلور نور سلور مقابل لي ان سلور اقسام و سلور د ظهور نور سلور اقسام می شاه د دی مقابل لي ف خفا په خفا کې په کما ګوره د قور نو ظااهر ن مفصر, مفصر دا داسې ظاهر ن مفصر دې زهور ل کمو دکې د دی نه لک زیات دکې د دی لږ زیات دې د ل ات ټولو ن دا داسې په زغور کې په باارت لو او د خفی والی چې دی که نه دا داسې خفا کې په بره ځي خفا کې خ خفا لگا لک کما داه چا مقابل شو ظاهر مشکل کې د غینه لگا سیوان چا مقابل دګینه دینه لگا سیوان د چا مقابل دګینه دینه لگا سیوان د چا مقابل که کنه نو خافیه غا په خفا کې په برابرانی خلال او ظهور غا ظاهر غا په ظهور کې په برابر لا چې چا کې خفا لگا کما په مقابل لا غو چې چا کې ظهور لګ کړه داسې ور پسې په برابر ځه فکماله ک څنګه انا فی الاول بازوها اولا من باز چه پاول که زن اولاو دی چانا در نه اینا پو ظهور که نو کذالک فی المقابل دارنگی د مقابل که بازوها اولا من بعض فی الخفا زن اینا اولا د در زن اولا دی در زن اولا پچاکی و خفاکی فیوجد الادنا فی الالانو موجود کی د ادنا پچاکی و هیا اغسط دی اصالور دادی خفی مشکل مجمل متشابه <متحدث> کمانای پتاوا نبیاب خال دا خفااو دا په ټال به صرفې د وجه یعنی د به هرر د وجه په ډیر راغلی نه حالت وي دا خفا به صرف د بهر د ووج نو زیتن به په کې د خفا ګوره ظهور کی ظاهر کی ششي زور د نفسې سیغ نو نو دا کمو داسو کمو او په خفی کې چې خفه د بهر د ووج نو دا سوا کمو زګروونت ولداسه که بسته بشی خاطروم بشی زاد کې به کس خفا نشته دی کې به دې تن وګوري شل ته ظهور د کمزایناو او دل ته خفا ده کمزاینا دی که نه کموالی او زیاتوالی تبا ګوره نو ظهور کې عقد چا نه او چې د بهر د زاد د وزن او سو کمو دل ته خفا چې د بهر د وزن او دا خفا به یو د یو عارض د وزن او چې عارض په زاد کې نه وي په سیغه کې بنوي د بهر نه بوي یاو پهې زیات ککی ويچ کې نوکه د بار نه وي نوه خفی او که د زات د وجې چا دوجې نو بیا مخارې وي یاو په ته امل سره معلومیږي یابان نهمه نوکه په ته امل معلومیدنو مشکل شو او که نه معلومی ده که نهه ده؟ یا به بیان د مجمل متوقع وی یاو نووي چې چا اجال کله دی چا د ټکې ویللی دی دغ د طرف به بیان امید کدلی شي یا نوکه کېدلی شو که نو مجبال او که نه ش کید دی نو متشا ف شو ل و خفی معناوو که مع پټوه په مع ی کوونه خفهوو یا به ووي دا خفا دلی ار د ووجي دی او ز نه غیرې سیغاه ش ارز اللااو دی چاانه دی سرغې نه دی فول خفی اوې نفسې سیغاه یا به د ننفسېې د ووج نه وي ش سفه کو ممکنو و ادراک ې به بچا سره تعامل صرف اول مشکل و الا لم يمكن فاين كان البيان كوي بيان مرجوا اميل لرشوي من جانب المتكلم من جانب الشانه متكلمنا نوفا هول شي كمن مجمل و الا فهول متشابه وهذا التقسيم كذا التقسيم الرابع داو تقسیم شو او سلورم تقسیم د دې د ډیر تعلق د کلام سره دی چا سره دی كلام سره دی لك ا کو 3 تعلق د کلمي سره لري د مفرد سره سګي كمان التقسيم الاول و الثالث یا تعلق بالکلمه کما هو ظاہر و ثالث دریم تقسیم ذکر گئی اوس په استعمال دا نظم چې کم مسکور چې په تقسیم اول کې چې کم نظم سو مسکور دا چې کم تا و زکړو یا یوی معنی لاره یا غړونه اوس دلته د کم نظم چې مستعمل شي په عبارت کې څه شي نو پکا معنی کې مستعمل شوی دی په خپل مانا کې چې کومه معنی لاره وځوي دی په اق معنی کې څه دی مستعمل شوی دی که په خپل معنی کې څه دی نو کچرتہ په اک معنی کې مستعمل شوی چې کومې لوازه شویو کومې ل؟ په حقیقتو څه شي او کچرتہ بل معنی کې مستعمل شو نو څه شو مجاز بیا بیا چې کومه کې مستعمل شوی دی کپ فلکه دې کبه فراده کې دی فلکه دې کو نو یا بې کول واضحی بالکل څه شي واضحی معنی مراد به بالکل <سلام> واضحی صریح شو یا معنی مراد په بوسو کې بو تولی او بوسو کې و بدن نکړي دا سششو و سشو مجاز سوشو کې نه سریح سري هو سوشو حقيقه سریح سري كنايه سوشو سلو او ثالث في وجو استعمال ذلك النظم دریم تقسیم په طرقو د استعمال دغه نظم کې د لږ ذکر سابقا منهه او استعمله په معنا او الموزن لهو کدا مستعمل شوی دی په معنا موزلهو کې غیر غير موزلهو کې یا مستعمل شوی دی سره د کاروالي د معنا یاد پټوالي نه د سلور دي الحقيقه والمجاز والسري والكنايه انستا له ماول موضول که دا مستمل شوي ما نه مضون له کې په هقی ختون دا بیا شو دی او غیر موض له یا په غیر مضول له کې په مجاازون س کللو م بیا هرر ی د نه انله مستمل شوي بنې هو په کاروالي ظحت کاروالی دې په او سری وله فول ک نیم سوال بیا سوال کوم تا چې ما ته ووي که تا چې ما ته و چې ان د یو مم ی بل سرجمه کېیدلی نشی صریح او کنایه څنګه د او د مجاز سره جمع شو چتوای چې دا کاو معنا مستعمل شوی خپل معنا یې کوم ځولوی کغیر نه یا بصریح یا کنایه مدا حقیقت په یا صریح یا کنایه مجاز په یا صریح یا دا صحیح خبر ده خدا ځان باندې پوهه پدې ځان پوهه اصل کې دا صریح او دي دا دا چې کمونو اقسام نه دي مستقلو نه دا اقسام د حقیقت او د مجاز دي ستان د چاري خ او د مجاز دي دی. دی تقسیم کې دا سرور بیا او ل رال بیا خو تقسیمات پرو نه شو لکه د دا جو او جدا دي جو خو چونکې دا سری او کنا د حقیقت او د مجا نه جو کېدلی ن ځکه یا به ووااض یا به غیرې ووااضې دکه واضې ن سریح که غیرې واضي نو او دا په اصل کې سریح او ک دا قسمونه د حقیقت او د مجاز دی خو د وژد کثرت استعمال نه د وژد کثرت استعمال نه او د وژد لزوم او د ادم انفکاک تر چې جدا کېدلې نشي په دا منګه په کسم قسم کشمیرل دي مستقلو چې شل شي سره چې بیا دو کم شل شي فصری هو الکنات تجتمعان ما الحقیقه والمجاز سری او کنا جمعکی د حقیقت او د مجاز فرد دی وجه جنا په خول الاسلام ملي سی ویلی دی والقسم الثالث یوجب استعمال ذلك النظم وجريانه بترکی ویلی دی زیرا قسم الثالث په استعمال دی نظم او د جریان کې او مې استعمال ویل دې او مې نو دا استعمال لچشو حقیقت او مجاز او د جریان چې کمونه صریحو کنایا بترکی پکې دو ویلی دی فی باب البيان فجعل الحقيقه والمجاز راجئان الاستعمال نو ګرځولې حقیقت او مجاز راجئ استعمال توسری حواله کنایا راجئان الالجریان دی چلن تراجی کری دی وجالا صاحب التودی صڑی او گرزولی دی صاحب تودي کل من صریح والکنائی تی ہری او دو صریح او دو کنائی نا قسمم من حقیقت و المجاز دی گرزولی دی قسمون دا حقیقت و مجاز نا اگر چی منگوی ور را دی مین میں بیاون پادشی پینزے